بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمؤسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانه الله سبحانه وتعالى إذننا إمام ذاهب رحمه اللهم بيك في نحو كتابنا أخم İmam Rəxmətullah buyurur 19-cu günah Əli xulul mələ qanimə və min beytil məl və zəkər qənimətdən beytil maldan və zəkətdən xulul xulul nə deməkdir xulul həmin bu adları sadalanmış, yəni mallardan izinsiz götürmək icadəsiz götürmək qənimətdən yəni qəlimət paylanmamış qəlimət imam tərəfindən paylanılır yəni döyüşdə götürülmüş qəlimətlər imam tərəfindən bölünür və paylanılır qəlimət paylanmamış ondan götürmək həmçün beytülməl beytülməl müsəlmanların mallarının yırıldığı yerdir o mallar ki onlar imam tərəfindən idarə olunur müsəlmanların əmri tərəfindən idarə olunur və onun tərəfindən onun izni ilə onun işçilərinin izni ilə Yəni, kəsiblara faylanır və yaxud da müəyyən misalmanların işlərinə faylanır. Və beyt ül yəni beyt ev deməkdir, müəyyən mal dövlət, yəni misalmanların mal-iqlam ev mənasındadır. Və bura xəzinə, bura gəlirlər və gəlir olsun qəlimətdən, qəlimətdən xumusu, yəni 5 biri 1-i beyt gəlir. Də ki, buyurur, 5-də 1 Allah və Rasulunundur, yəni beyt-ülməl üçün gəlir və oradan misalmanlara faylanır. Həmçinin Yaşıftan gəlir. Həmçinin e, cizye vergiləri və s. bu cür mallarla, yəni e, Beytül Mâl e, toplanılır və oradan icarəsiz götürmək. Həmçinin zəkat malından, zəkat malından icarəsiz götürmək hulul adlanır. Hulul haqqında Allahu Taala Quranda Əl-İmrân surəsinin 161-ci ayəsində buyurur: "O, məkanə lill-nəbi an yaghul. Və men yaghul yəətəb" ya Bimə qallə yevmin qiyamə Peyğəmbərə yaramaz ki, olmaz ki, ona caiz deyil ki, qülül etsin. Əgər kim qülül edərsə, qiyamət günü onunla gələr. Yəni, götürdüyü malla bərabər gələr. Buxar o müslimin Əbu Hümeyd Əs-Saidlərin rəvaat etdikləri hədistə Seyyən buyurur İstəcmələ Nəbi sallallahu aleyhi ve selləm rəcilən Əzdi yuqaylı ləhu İbn-i Nüteybə İbn-i Nütbiyyə Aləs-sədəqə sallallahu aleyhi ve selləm Əzdi qəbilesindən olan İbn-i adlanan bir kişini Sədəqə üzərinə İşçi təyin edir Yəni zəkət malı üzərinə İşçi təyin edir Fələmə qadmə qal Həzə ləkum həzə uhdiyəli Həzə və o zaman ki o zəkat yığmağa getdi və qayıdan zaman Mədinəyə qayıtdısa deyir ki bu sizindir yəni zəkat üçün götürdüyüm maldır və yerdə də başqa bir mal görür ki bu mənə hədiyyə olunub yəni bu mənim malımdır. İ Zəkatdan götürülmüş maldan götürür və buyurur deyir ki bu mənim malımdır. Və Peyğəmbərəsə salan qalxır minbərə buyurur buyurulur Hədisdə faqaman Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm alə minbə fa hamdallahu və əthna aləyhi Və fəyəməsən min bərək altı, Allah sələyə hem sənə edir, tərif edir, ve sonra deyir, فəinni əstə'milur rəcülə minkum fəyəqül həzə ləkum və həzə uhdiyə ləyə efələ jələs fəybəytə ebihə əv əmmi hətə təətiyəhül hədiyə in kənə sədiqə və Allah lə yəəkudə əhədun minkum şəyən bihəyri həqqin illə ləqiəlləhü yahminehu yawm al-qiyamah buyurur Allah Subhanahu taala səna etdikdən sonra mən bir kişini, bir insanı zəkat malı üzərinə işçi təyin edirəm və sonra da o gəlir deyir ki, bu sündür, bu isə mənimdir, bu isə mənə hədiyyə olunub. Və bun, yəni, bunun doğru olmadığını bəyan edir. Bundan sonra Peyğəmbər "Əgər o atasının və yaxud da anasının evində otursa Ona gətirib hədiyə verərdilər. Əgər doğru söyləyən, sizə söylüyün, görək, ona hədiyə verərdilər. Yəni, təbii ki, bu işə təyin olunur kimsə tərəfindən və onun oradan götürməsi caiz deyil. Yəni, məsələn, bundan sonra buyurur. Allaha and olsun, sizlərdən heç kəs haqqsız yerə yəni, mal götürməsin. Əgər götürərsə, qiyamət günü o malı daşıya daşıya gələr, yəni çiğində o malla gələr, götürdüyü ilə bərabər gələr. Fərağr sanrə rəcələ minkum ləqəlləllə tanıyacam o kəsləri, yəni qiyamət günü o kəslər ki, beytul və ya söz zəkatdan gizlin götürüblər, o kəsləri mən tanıyacam. Hansı ki, çinində verilində dəvə, yəni dəvə səsi çıxararaq, yəni dəvənin səsinə nə deyirlər? Nəril e, deyən dəvə ilə gələcək Yəni çiğnində gələcək və dəvə də nəril deyil Və yaxud da çiğnində inəklə e, buyur, buyur. E, Böyrən inəklə Və yaxud da məliyyən qoyunla gələcək Yəni, fəhəməsən buyurur Mən o kəsləri tanıyacam Çiğnində olan yükündən ki Onlar e, zəkət malına Və yaxud sayılmış Yəni yufarıda qeyd olunmuş mallardan İzinsiz olaraq, aksır olaraq götürülər <tum> fəqal, Bunun sonra qaldı sonra əlini yuxarı qaldırdı. Yəni şahadat verir ki, Allahumma Allahım mən insanlara çatdırdımmı? Yəni şahadat verir ki, mən insanlara çatdırdım. Ənsi deyik Buhari və Müslim rivayet ediblər. Buhari Müslimin rivayet başqa hədisdə, hansı ki, hədis Əbu əb əb əb əb Hüreyrə rəziyallahu anhə rivayet olunur. Buyurulur: Qaracna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ilə xeyber Fələm nəğnəm zəhəbən vələ və varıqan Ebu Hüleyh radəbələ buyurur ki Teğmət azəmdan xeyberə getdik Yəni xeyber döyüşünə Və döyüşdən nə qızıl, nə də gümüş qənimək götürdük Nə yəni, qızıl götürmüşdük, nə də gümüş Yəni götürməmişdik Qanimnə elmətəə və attaam və siyəb Biz oradan yeməşlər paltarlar və əşyalar kəlimə götürürük. Sonra mən təlaq ilə vadiyə və mərasulullah sallallahu əleyhi və Abdullah və biz sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi tərəf getdik. və səlləm indi onun qulu var idi. Bəzi rivayətlər deyir ki, Xeybərdə ona hədiyyə olunmuş qulu var idi. Yəni həmin döyüşdə ona qul hədiyyə olunmuşdu. O qul da Peyğəmbər sallallahu bərabər idi. Və belə bir rəcldən, e, cüzəmdən olan bir kişi o qulu Peyğəmbər sallallahu Kəlmə nəzəldən qamə Əbdurrasulillə səllallahu əleyhi O zaman ki biz Vadiyə endik, yəni vadidə düşdük. Peyğəmbərin qulu Qafta və Peyğəmbərin yerini rahatlamağa hazırlamağa başladı. Fərumiyə <gülüyor> və o ona tərəf ox atıldı, hansı ki o oxdan da yəni bundan da öldü. Yəni o oxla vuruldu və öldü fə qulnā haniyən lahu əş-şəhādə yā rasūllāh və bizəlik onun xoş halına vaxtvar onun halına ki yā rasūllāh o şəhid oldu və buyurdu kəllə və alləzi nəfsü muhammadin biyedi inə şəm läfə də fəltəhibu alayhin-nār axadhahə Məhəmmədin Əli Məhəmmədin nəfsi əlində olana, yəni Allah'a and olsun ki, onun Xeybər günü götürdüyü haltar parçası və ya da ə, bir parça ət kumaş o qiyamət günü alov olaraq, od olaraq ona sarılacaq. Hansı ki ə, bunu faylanmazdan öncə götürmüşdü. Yəni qənimətlər paylanmazdan öncə güzülmüşdür. Qal Fəzi ənnəs Əbuhrə Rədəmə buyurur ki, insanlar təlaşa düşdülər, həycanlandılar. Fəcə əraculun, yəni insanlar nəyə görə həycanlandılar? Çünki bir çoxlarında bu şeylər olmuşdur, yəni iz izinsiz götürmüş, yəni əslində, bir pa ə, kiçik parça bir şey deyil. Və bundan insanlar təlaşa düşdülər, həycanlandılar ki, hər kəs də və yaxud çoxlarında belə şeylər olub. Fəcə əraculun, Şirakin aw şirake intiqal şirakun aw şirakan minan nas. gəldi əlində ayaqqabı sapı. Yəni ayaqkanı bağlamaq üçün olan sap var idi. Bir və ya da 2 dənə və Peyğəmbər buyurdu. şirak və ya da yəni bir ayaqqabı sapı və ya da 2 ayaqqabı sapı Cəhənnəm odundandır. Yəni onu götürdü, artıq o ilə ki özünə Cəhənnəm odunu qazanandır. Dedik ki Buhari Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Hədislərin hər ikində, birincisində yəni zəkat malından, ikinci ikincisində isə qənimətlərdən izinsiz götürməyin e, böyük günah olmasına dəlailət vardır. Başqa bir hədis Əbu Davud rahmehullahdan rəvayət olunub. Lakin öncədən qeyd ki, hədis zəif hədisdir. Şeyx Albani bu hədisinə zəif buyurub. Bu hədisə əmr bin e, Şüayb Ən Əbihi, Ən Cəddi, Ənnə Rasulullah s.a.v. və Əbəbəkir və Əmər hər rəqu mətəəl-ğal və darbo Bu revayətə buyulur ki, Tevhəmər s.a.v. və Əbəkir və Əmər yəni izinsiz mal götürənlərin götürdükləri götürdük götürdük malları həmçinin onlara verilmiş payları da yandırıblar. Lakin, hədis-i Hadis-i Şehr-i Haban bu hafta zəyib buyurur. İmam Bukhari, rəhməhullahın Abdullah ibn-i Amr'dan rəuat iddia hadiste buyurulur. Kana alə seqa lirəsulilləh sallallahu aleyhi və səlləm rəculun yuqal ləhu kirkerə teməf Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhəl sallallahu aleyhi və fənna Fəzəhəbə yənzurunə ileyh Fəvəcədə əbəətən qad gəlləhə O fī bəb əhədīfin kəfira və yəfəyə bə'du hə fī bəb Bu hadiste buyurulur e, Peygamber Səsələmin əşyalarını e, taşıyanların arasında bir kişi vardı hansı ki ona kirkərə deyirlər yəni o an da idi və öldü ölen zaman Peygamber Səsələmin buyurdu o cehənnəmlikdi və insanlar yani sahabələr getdilər Ona baxdılar, onun malına baxdılar Və gördülər ki, o bir əba, yəni bir paltar Qülül edib, yəni izinsiz olaraq qənimətlərdən götürüb Və bundan sonra İmam Vəhəb Rəxmanlıq buyurur Bu bəbda, yəni bu başlıq altında hədislər, hədsiz çoxdur Yəni cəkatdan, beytul maldan və yaxud da qənimətlərdən izinsiz götürənlərin ə, Götürmənin qülül olması və qülülün da cəhənnəm olması haqqında Hədislər, hədsiz çoxdur və bəzi hədislər, bu, bu mənalı hədislər zülüm haqqında olan, yəni böyük günahlardan biri olan zülüm başlığı altında gələcək. Və zülmü aləsələsə əqsəm və zülümün üç qismi vardır. Buyurur İmam Rəxməhullah zülümün üç, üç qismi vardır. Birinci, əqlüməl-bətil batidcəsinə malı yemək. Bu, hansı ki, bir az öncə saydığımız yəni, qismlər, yəni qülül, bura aiddir. Yəni zülümkarlıqla başqasının malını yemək qismi, qismi də yəni baş, e, buraqdir. İkinci, zulmü ilibət bil və darb, və kəsr və cərh İkincisi, bəndələrə, insanlara onları öldürməklə, döyməklə, sındırmaqla, yaralamaqla zülm vermək. Üçüncüsü, zulmü ilibət bi və lə'n, və səb, və l-qazıb. Üçüncüsü, insanları sövməklə, onları lənət etməklə, E, incitməklə, döhtən atmaqla verilən zülümdür. Və qad xətəbən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm bin nəsi biminə və bundan sonra buna deyilənlərə haram olmasına, yəni bu zülmin hər üç növdən haram olmasına dəl olaraq e, Dəhəb Rəhmələ buyurur. Bəyənbəs əsələm, minada, yəni həcdə olduğu zaman insanlara xütbə verdi. Bu, vida xütbəsinin içindədir bu. E, yəni, hədis onun içindən göstərilüb fa qala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha wa shahrikum hadha wa fi fi baladikum hadha muttafaqa 'alayh wa qala muslimun rawatib ibn hadisa aynen bu buyurur haqiqatan mallarınız ve namusunuz birbirinize haramdır nice ki bu günün haramlığı kimi ve bu ayın haramlığı kimi ve bu Yerin, bu şəhərin haramlığı kimi Nəyə görə, fəyəmə əsələn, bu üç haram şeyi gətirdi Gün haramdır birinci Hansı gündür? Çünki həc gündür İkinci ay, haram aydı Hansı aydı? Hicə aydı, haram aylardan, dörd haram aydan birdir Və haram şəhərdir Yəni, Məhkə şəhərdir Yəni, bu yerlərin haram olduğu kimi Haramlığı kimi, fəyəmə əsələn, saydığı bu şeylər də Müsəlmanlara haramdır Yəni, haqsız yerə qan atmaq haqsız yeri başqasının malını götürmək və haqsız yeri başqasının namusuna toxunmaq. E, təbii ki, bu zülmün birinci növüdür. Başlıq altında gələn mövzuya aiddir. Və yeah. qalə <f rolled> sallallahu aleyhi səlləm Lə yəqbəlullahu sələtə bi qeyri təhur və lə sədəqətə min xulul İmam Muslim rəhməhallahun rəvadik ki, bu hədisdə fəhəməsən buyurur Allah subhanət Allah təmizlik olmadan, yəni dəstəmaz olmadan namazı qəbul etməz Yəni, icazəsiz e, Beytulmaldan və yaxud da qənimətdən Zəkkətdən götürülən maldan verilən Sadaqanı qəbul etməz Yəni, kimsə belə mal götürsə Və sonra sadaqə etsə belə o, o kəsin sadaqası qəbul olunmaz məcə, məcə, məcə, məcə, məcə. Təbii ki, haram olan hər bir şeydən Oğurluqla və s. Öz başlıqlarında hər bir gələcək Yəni, öz mövzunda Hər bir haram olan şeydən sadaqə etmək olmaz İstəyir rüşvət olsun, istəyir, oğurluqla olsun, istəyir, e, haram yollan qazanılmış olsun, haram şeylər satmaqla qazanılmış olsun və s. Bu şeylərdən sədaqa yəni, qəbul olunmur. Oğurluq sayıdan qüvür. Oğurluq, oğurluğun bir növüdür və ən şiddətlərindən biridir. Adi maldan yox, beytül maldan, müşəlmaların ümum maldan olan oğurluq olduğuna görə, oğurluğun ən şiddətli növlərindən biridir. İmam Əhməd rəhməllah buyurur, Mənə ələm Ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem tərəkə salatı alə əhədin illə alə qal və qatil nəfsi Buyurur, rəhməhullah, imam Əhməd Biz, feyamə sallallahu aleyhi ve özünü öldürən və bu sayılmış mallardan haqsız yerə götürən, yəni onlar bölünməmiş götürən kəslərdən başqa bir kəsin cenaze namazını təhk etdiyini bilmirik. Yəni bu kəslərə feyamə sallallahu namazı qılmıyıb. Özünü öldürən kəs haqqında Peyyəmbər səsəmin cənazi namazı qılmaması varid olub. Həmçinin, lakin xülülə görə Peyyəmbər səsəmin cənazi namazı qılmaması e, zəifdir. Hədislərdə gəlir, lakin hədislər bu haqda yəni, zəifdir. Həmçinin bundan başqaq varid olub Peyyəmbər səsəmin bəzi izna edib olanlara namaz qılmaması nefə ki, Məlzi ibn Məlik izna etmişdi, sonra gəlb bəyan etmişdi, o rəcm olunuqdan sonra onun cənazə namazı qılmaması varid olub həmçinin, e, Peyyamət Səhəmin borcu olan kəsə borcu olaraq, borcun qaytarmadan ölən kəsə cənazə qılmaması sünnədə varid olub lakin Peyyamət Səhəmin onlara cənazə namazı qılınmasından yəni, qadağan etməyib Əksinə, bəzi revayətlərdə gəlir sahibinizə, yəni dostunuza cənazi namazı qılın deyə Lakin, ğulül edən kəsi hatında e, İmam Nəsəli də, Abu Davudda və s. başqalarının revayət etdiyi hədislərdə gəlir ki, fəyəməsəm, onlar üçün cənazi namazı qılınır Lakin, hədis zəifdir Hədisi Abu Davud, Nəsəli, i̇bn Məcə və başqaları revayətdir, lakin hədis zəifdir Əlzi bin Məlik ə, Məlzi bin Məlik məlziyok, məlziyok, məlziyok, məlziyok, məlziyok, məlziyok, məlziyok. yox, Məlzi bin Məlik Yox, daşqalıq onun kəhfarəsidir Daşqalıq, yəni etdiyinin kəhfarəsidir Səhadədir Daşqalıq onun kəhfarəsidir Yəni onun günahından yürülür Həmçinin Məlzi'nin dina etdiyi qadın Sonra özü gəlir, bəyənir, dəfəyənbə səhəmə Dəfəyənbə səhəmə, onu da rəcm hökmünü verir Hədis uzun hədisdir Rəcm hökm verildikdən sonra Təbii ki, öncə qadına yəni hamiləliyini bitirdikdən sonra gəlməsini sürülür, qadın 2 yıldan gəlib okay. ucağında körk sonra ona deyir ki, uşaq yedikdən, öz yeməyə başlayan sonra gəlib, 2 yıldan sonra gəlib, uşaq əlində körək yedir, gəlib, və ondan sonra beləməsəm, ona e, rəcim hökmü kəsir, yəni daşqalı olması hökmü kəsir. Qailəliyidir, <gülüyor> qatın aləliyidir. Təbii ki, qailəli olmasa ona rəcim hökmü kəsirməz, subaylara rəcim hökmü yoxdur və həmin qadın cənazi namazı qılanda sahabələrdən bir soruşur, ya Rasulullah ona cənazi namazı qılırsan yəni fəhməsəm ona cənazi namazı qılır fəhməsəm buyurur, əgər onun tövbəsi 70 insana paylanırsa idi bəhs edərdim yəni o deməkdir ki, kimsə əgər zina edib daşqalıq olunursa, o artıq cəhənnəmlikdir yox, yəni hətta olsun ki, insan zina <coughs> insanı İslamdan çıxarma olsun ki, insan etdiyi böyük günaha görə cehnnəmə üçün lakin əbədi tövhid əhli əbədi cəhnnəmdə qalmayacaqlar. Yəni, Onların cəhnnəmə düşmələri müvəqqətidir. Əgər biri, əgər biri ə, subay biri evli olarsa, təbii ki, evliyə evlinin hökmü kəsdir, subaya subayın hökmü kəsdir. Cenazədən azad olur, amma olmaz. Belə var idi o hədislərdə. Peyğəmbər hətta kimsə cenazədən tərk etməsi, bu cür müsəلمانlara təbii ki, cenazədən tərk etməsi bu işin haramlığının şiddətli olması bəyan edir. Yəni insanlar bundan çəkinmək üçün əgər bir kəs rəsul olsa da, namazı qılmasa, bu nə qədər böyük günahdır. Bunu bəyan edir. Lakin o insanın yəni İslamdan çıxdığını bəyan etmir. Təbii ki, qeyr almanlara menəsə cənazə namazı qılmaq haramdır. Onlar üçün istighfar etmək haramdır. Mövzudan kənara çıxdıq. Bundan sonra bizə həb-i rəhməllah buyurur, "Kebir əxir 20 20-ci zulm u bəxil əmləllərin nəsl bil bəxil insanların mallarını batillə yəni haramla rəsmə əllərinə almaqla olan zulm yəni insanlara mallarını almaqla zulm etmək. Ay demiş elən. bundan öncəki başlığa quluz başlığında yəni qeyd edildi ki, qulul özü zulmün bir növüdür. Zulm etməyin bir növüdür. Həmişə buyurmuşdur İmam Zəhrə rahməhullah bu haqda bəzi hədislər zülm başlığı altına gələcək, hansı ki, indi e, 20-ci başlıq zülm artımlarıdır. Allah subhanət Allah Bəqara Sürətinin 182-ci ayətində buyurur وَلَا تَأْقُلُ أَنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُو بِهَا اِلَى حُقَّمْ Aralarınızda, öz aranızda birbirinizin malını bafil cəstə yemeyin ki, bunun vasitəsilə də hakimlərə çatasınız. Yəni, yuxarı dairələrə çatasınız. Yəni, bura həm rüşvət, rüşvət almaq, rüşvət vermək girir. Çünki rüşvət, al, rüşvət verməklə, haramcasına, başqasının malı götürməklə vəzifəyə gəlirlər. Yəni, yuxarı vəzifələrə çatmaq üçün aranızda birbirinizin malını batilcəsində yeməyin deyə buyurur Allah-ı Səhət Allah. Həmçəyən Allah-ı Səhət Şurə Sürəsinin 42 ayəsində buyurur, İnnə məssəbili ələllədinə Yəzləmonə nəsə qaybuna fil ardə bəğərirəl hak ulaykə lehum əzabun O kəslərə cəza veriləcək ki, onlar insanlara zülm edirlər və yer üzərində haqsızcasına fəsad törədirlər. Həqiqətən onlar onlara şiddətli əzab veriləcək. Həmçinin Allah təala Şura surəsinin 7-ci ayəsində buyurur: Və zalimon maləhum min nə bir vəli, yəni dost, nə də bir kələb, köməkçi, qələbə qazandıran olacaqdır. Yəni onlara qiyamət günü nə vali, nə bir dost, nə də köməkçi olacaqdır. Peyğəmbərsəlləm Buxarı və Müslim rəvayət bir hədisdə buyurur: Əz-zulmü zulumatun yawməl qiyamə. Zulm qiyamət günü zülmətlər olacaq. Zilmat sözünün mənasıdır. Yəni kim zülmətdə olacaqsa, qiyamət günü yəni, o kəsin nuru olmayacaq. Onun nuru əlindən alınacaq. Və qiyamət günü insanlar öz nurları ilə hərəkət edəcəklər. Necədir? Allah təala Quranda bəyan edir. Qiyamət günü hər kəs öz nuru ilə hərəkət edəcək. Möminlər öz nurları ilə gələcək və münafıqlər də onlara deyəcək ki, biz də gözləyirik, biz də sizin nurunuza gedirik. Lakin ailə gəlir, onların arasında sət çəkiləcək. O zaman ki, münafıqlar arxaya çevrilərlər, onların arasında sət çevirib içkiləcək və möminlərlə onlar arasında olan, yəni, eee, əlaqə kəsəcək. Yəni, peyğəmbər hədisdə buyurur: "Əz-zulm u zulmə qiyamə". Yəni dünyada zülm etmək, qiyamət günü zülmətlər olacaq. Zülmətlər də o kəsin nurunun alınması, o yəni nursuz olacaq. Muhammedə rəhmetullahun, aşiradəllahu ta'ala, Rəvaydə hədisdə isə şibran minəlä ard təwəqəhu ilə səbəə -əra əradin yevməl qiyamə. Əgər kim bu dünyada bir qarış torpağı zülm edərsə, qiyamət günü 7 qat artıq onu çiyinə daşıyacaq. 7 qat artığını çiyinə daşıyacaq. Əgər <gülüyor> kimlər hektarlarla kiməsi zülm onu onu qiyamət günü necə olacaq İmam-ı Nəbəbi i̇bn Həcər Rəhməhullah bu hədsin şəhrində buyurur Ənəhu yutəlləb nəql mə zələmə minəl ardı ilə mə məhşər bu hədsin mənalarından biri odur ki qiyamət günü həmin kəs yəni torfaq zülm edən kəs məhşərə Həmin torpağı 7 qat artığını çiğində daşıyaraq gələcək Və başqa bir mənasına buyurur Yü'əq qav bi xasbi iləsə bil əradin Həmin kəs 7 qat torpağın üzərinə tökülməsi ilə ona əzab veriləcək Yəni götürdüyündən 7 qat artığının onun üzərinə atılması ilə yəni, bu cür əzab veriləcək o kəsə Kimsə torpağın mənimsə Mənimsə, kimsə torpağını əldə edən, zülümkarlıqı əldən ala Allah Subhanahu buyurur: "İnna Allaha la yaẓulu min miqṣāli dharrah." İsra Allah təbburur: bir zerrənin miskalı qədər belə zulm etmir." Yəni Allah Subhanahu-nın ədalətli sifəti var. Ədalətli adildir və Allah təala zulmkar deyil. Zulmkar Allah təala bir miskal belə insana zulm etməz. Və Allah təala kimi cənnətlik edibsə, kimi e, yəni öz rəhməti altına alıbsa, Bu Allah Subhanahu talanın fəziilət və rəhməti ilədir. Əgər Allah təala kimsə cəhənnəmlik edirsə, onlara əzab veribsə, bu Allah Subhanahu talanın ilə və hikməti ilədir. Allah Subhanahu tala heç kəsə zülm etmir. Zülm yalnız məxluqata layiq olan xüsusiyyətlərdəndir. Hansı ki, Allah Subhanahu bizi bu xüsusiyyətdən çəkindirir? Zülmkarlıq Allah Subhanahu talaya, yəni, Allah Subhanahu talanın xüsusiyyətlərindən deyildir. Başqa bir hədisdə Buxari musli min rəvayət edir ki, Peygəmbər buyurur: "Musillu lugani az-zulm." Farlığının borcu qaçarmağı, gecikdirməsi zülmdür. Yəni imkanı olan kəs borc sonra, yəni borc götürüb imkanı olduqdan sonra onu qaytarmaması bu üzülməndir. Yəni sadalanmış əzabların altına girir bu hədisdə. Bundan sonra İmam Zəhəb rəhmətlər buyurur min Və min əkbəri zulm əl-yəmini fəciraq aləl-haqqı aleyh ən böyüklərindən də biri Hökum verilən zaman Yəni qazının yanda Hökum verilən zaman Başqasının malını əldə etmək üçün, mənimsəmək Yalandan and içməkdir Çünki bilirik ki Yəni hökum vermənin bir üslubu da and içməklədir And içməklə Və əgər kim yalandan andışərsə ki qardaşının malını əldə etsin ümumiyyətcək şey, hər kimsənin malını əldə etmək üçün yalandan andışərsə bu zülümün ən böyüklərindən biridir Peyyəmələ Səsələm ərsə buyurur Mən iqtata'a haqqı mürəyin muslimin bi yəmini fəqad əvcəbə allahu ləhunnə Vərsə buyur Peyyəmələ və Səsələm kim əgər bir müsəlmanın haqqını, malını an diçməklə alarsa, yəni hökm verilən zaman Allah Subhanahu o kəsə cəhənnəmi vacib etmişdir. Və soruşuldu Peygəmbərəm o zaman, "Ya Rasulullah, və inkāna şey'en yəsīran?" Yəni ki, "Ya Yə Rasulullah, əgər lap kiçik bir şey olsa belə, yəni o mümkündürsə an diçməklə əlinə gələn." Əfəyimizəm buyurdu, "Və inkāna qadīban min arā." Hətta Misvak ağacının bir köfi olsa belə Bir çubuğu olsa belə Onu belə almaq cəhənnəm odunu vacib edir Həmin kəsə həbsi İmam Muslim rəvat edib Başqı bir hədistə təyəməsən buyurur Mən istəcməlnəhu ələ əməlin Fəkətəmnə Məxıtan Fimə Fimə fə... fə... fəvqə Kənə qlulən yəti Bihə yəvməl qiyamə İmam-muslimin rəvvaiti bu hədisdə pəhəməsən buyurur, əgər biz kimisə bir işə işlətsək, yəni zəkat və s. işlərində işlətsək və o bir, e, bir parçanı, bir e, parça qumaşı və bundan artıq bir şey gizlədərsə, o qiyamət günü onunla bərabər gələcək. Yəni, qülül edərsə qiyamət günü onunla bərabər gələcək. Ümumiyyənalı hədislər bundan öncə də keçmişdir. Buxari müstəmin Abu Heyr radiyallahu anhdan riwayat edir ki, hədisdə deyir: "İnna şemlata ləlatī ğallahā li Kim əgər bir ə, ə, parça, yəni həqiqətən paltardan bir hissə qızldədərsə, qülül edərsə, qiyamət günü o qızldədiyi onun üzərinə od olaraq yaxlar." Fə qamarağulun insanlardan biri qalxdı, fəcə bişrakin kana akhadahu Ləm təsifül məqāsim fa qāla sharaka bir e, ki, bir ayaqqabı saxı ilə gəldi hansı ki onu böyükdən öncə götürmüşdü Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu o cehennem modudur İmam muslimin e, bu hədis biraz önce zikr olunmuşdur İmam Müslimin muslimin radillahu anh rivayet edir ehtiyac düşdə Peyğəmbər buyurur buyurulur qāla racun ya rasulullah in in qutiltu Sabirən, müxtəsibən Muqbilən, qeyr-ı mudbir Ətükəffir Ənni xatayəyə Qalə nəəm illəd deyin İmam Muslumə rəvaq etdiyi Xatad rədiyələni sənə rəvaq bir kişi Fəyəməsəminin soruşur Ya Rasulullah əgər mən döyüklərdə səbr edərək Və Allahdan əcr dəyərək Düşmənlə üzlə Ondan üz çevirmədən, qaçmadan ölərəmsə O zaman mənim günahlarım bağışlanaraq Fəyəməsə Vəli, yalnız borcudan başqa Yəni, bütün günahların bağışlana Yalnız sənin üzərində olan borcudan başqa Yəni, borc bağışlanmaz Hədisdə açıq ayınlarat vardır ki Borcu götürüb qayıtarmamaq Böyük günahlardandır və zülümkarlıqdandır <gülüyor> Açıqda bir həfifdə rəvayət olunur Fəhəməsəm buyurur Şəhidin hər bir günahı bağışlanır Və sonra deyir İllət deyil, yalnız borcudan başqa Və deyir bunu, Cibril bu dəqiqə mənə xəbər verdi Cibril əsə Söylədi ki, şəhidin hər bir günaha bağışlanır, cəmi ona vəhf etdir. Yalnız borcdan başqa. Hətta şəhidə belə borc bağışlanmır. Və bu imkanı olub borcu qaytarmamaq və yaxud da borcu qaytarmaq istəməmək böyük günahlardan və ümükarlıqdandır. Buxar rəhməhullahun Xawla Ənsariyədən rəvayət etdiyi Ənsar qadınlarından da Xawla Ənsar qadınlarındandır. Və vaid etdiyə, buyurur İnna rəculən yətəxəvvəduna İnna ricalən yətəxəvvəduna fə iməlilləh Bi qeyri həqq Fələhumun nər yəvməl qiyamə Qiyaməsən bu buyurur O kəslər ki Allahın mal dövlətində haqsız yerə işte, Nəfəsat çörədərlər Yəni onu haqsız yerlə istədikləri kimi Sərf edərlər انها قيامت <تصفيق> günه جهنم أدوهر أنجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن أجارة يا كعب لا يدخل الجنة لحم نبت من سحب النار أولى به صحيح على شرط شيخين İmam-ı hər kimin rəvayət etdiyi bu hədisdə Cəbirədən 6-dan rəvayət olan hədisdə Fəyəməsən buyurur Kəb e, İbn-i Öcə araya Ya Kəb Cənnətə Haram Yeməklə Böymüş ət parçası Daxil olmaz Cəhənnəmodu onun üçün daha üstündür Yəni onun Haram olan şeyi yeməkdənsə O deyəsə onun üçün Daha üstündür Yəni, haramla böyümüş ət, yəni insan haramla yiyib, qidalandığı, yəni qidalandığından sonra artırdığı çəki qəst olunur. Və İmam-ı Zəhəb buyurur, bu hədisi uxar və muslim mürəvayət etməsə də, hədis onların şərtinə uyğundur, yəni sahibdir. Başqa bir hədisdə isə buyurulur, Və qalə, Abdülvahid ibn-i Zeyd, Ənə əsləm, El-Kufi El-Murra El-Hemedani El-Zeyd ibn-Erqam El-Ebi-Bakir El-Nəbiyyə al sallallahu aleyhi ve selləm <gülüyor> Qal, ləyətxud cənnətə Cəsədun gudiyə bil-həram El-Ebi-Bakirə də alınan Revadə olan bu buyurur Cənnətə haramla qidalanmış Cəsəd girmez Cənnətə haramla qidalanmış cəsəd Girmez Bu hədsi Ebu-Yələ Bəzra və başqaları rəvayət etmişlər. Lakin bu hədislərin iki son hədisin, yəni səhliyə haqqında bir şey tapa bilmədim. Lakin birincisi səhliyə daha çox bənziyir. Əgər hədislər səhliyirsə, yəni doğrusu bu hədislər əqətən Peyyəmbər Səminəncə o zaman hədisin mənası olsun ki, kim əgər o haram yiyib onun halallığını etiqat edibsə, Və yaxud da olsun ki, əlçin kim haram yib, o haramdan tövbə etməyibsə, o, kəsə, yəni, o cəsəd cərinətə girməz. Bundan sonra İmam Zəhəb rəhmə Allah buyurur, Vəyəd xülfihəd əlbəb, bu başlıq altına daxildir, yəni zülümkarlıq başlığı altına daxildir. El Məkkəs, birinci Məkkəs, yəni dəllallıq. Haramcasına dəllallıq etmək. İkinci, əlqat-ı Yol kəsmək. Yəni, yol kəsib insanların malını əlinə almaq. Üçüncü, əs-səriq. Oğru. Yəni, başqalarının malını uğrayan. Dördüncü, əl-bəttad. yəni, yalancı. Yəni, yalan danışmaqla mal əldə etmək. Beşinci, əl-xəin. Xain, yəni xəyənkarlıqla e, müsəlmanların mallarını qəlimsənək. 6-cı əz-zuqəli əz-zuqəli əz-zuqəli, yəni xiş etmək yəni satışda və s. aldatmaq, aldatmaqla müşəlmanların malını əldə etmək 7-ci mən ə, istəara şeyən fəcəhədə, kim bir şey icarəyə götürsün və yaxud da İstifadə üçün başqasından götürsün, sonra isə onu qayıtarmasın. 8. Mən təf və fəl vəz növəlkey Kim tərəldə və yaxud da ölçülə aldatsa, onlar da bu başlıq altındadılar 9. O mən iltəqa mələn fələ müərrifu Kim bir, bir malı taparsa, yəni itmiş bir malı taparsa, sonra onu insanlara bəyan etməzsə, yəni, onun sahibini axqarmazsa. 10-cu. Mənbə şey yəni fihi Kim bir malı satarsa, eyibli bir malı satarsa və onun eybini gizlədərsə, onun eybini üstünə örtərsə. 11-ci. Əli muqamir. Qumarla qazanılmış mal. 12-ci. Əli muhbirul mustari bi Alıcını malın baha olduğunu və yaxud da ə, söyləməklə aldatmaq. Yəni ona belə xəbər vermək. Yəni satış zamanı Demək ki, məsələn, bu malın qiyməti 10 manatdır. Elə ki, başqaları gəlmişdi, buna 15 manat verirdi, belə verməli. Və ya hətta ona 10 manat veriblə verməmişəm. Yəni, sənə belə veririm, ancaq malın qiyməti ondan daha aşağıdır, bu qiymətə satmaq üçün, yuxarı qiymətə satmaq üçün. Həmçinin ə, bu qiymət bu başlıq altında olsun ki, gəlir hərc zamanı qəsdən malın qiymətini qaldırmaq. Xəbərdar bilirsiniz, malın qiymət deyilir və insanlar qaldırırlar malın qiymətini. Yəni, daha yüksək qiymət demək ki, onu ərdə eləmək istəyirlər Və bəzən Satıcının adamları və bəzən Azi, başqa maraqlı olan insanlar Girirlər bu bazara Yəni bu ticarətə girirlər Və özləri mal alası olmadan al Almaq niyyətləri yoxdurlar ki, qiymətləri qaldırırlar Sən biri 10 deyir o, Almayacaq halda 11 deyir ki o, e, Yəni 10 deyən 12 desin Malın qiymətini bu cür qaldırsın Yəni bu, e, bu cür qiymət qaldırmaq Bunlar hamısı zülümkarlıq başlığı altına daxil e, O kəs ki, mal tapar, onu insanlardan gizlələr, yəni tərif etməz, insanlara bəyan etməz ki, o mal tapıb. Yəni, əgər Məkkə və Mədindən tapılıbsa mal, onu necə insanın özünə götürməsi haramdır. Məkkə və Mədindən, yəni haram çorpaqlarından tapılmış mal haramdır ki, insanın götür özünə götürsün. Həstə onu sahibini atarır, tapmasa belə. Yəni, bu halda sədaq etməlidir. Və yaxud da Uzun müddət onun sahibini axtarmalıdır. Lakin, qeyri-məkkə və tapılıbsa mal, əgər o dəyərsiz və yaxud çox az dəyərli insanların axtarmayacağı bir şey isə, o zaman insan hissi olmaz, onu götürsün və yaxud da sadək Lakin, dəyərli bir şey isə, insanlara lazım olacaq bir şey isə, o zaman insan gələk onun sahibini axtarsan. Və zəlimlər buyurur, üç il müddətində axtarsan. Və zəlimlər buyur, buyurur, üç gün müddətində və yaxud da üç dəfə insanlara bəyan etsin, Əgər sahibini tapmazsa, ondan sonra onu özünə götürə bilər və yaxud da sadaqı edə bilər. Öbürünki günümüzdə, yəni Allah həmd olsun, bəyan etmək üçün çox gözəl vasitələr var. Yəni televiziyayla, radiyonla, elanlar vermək, qədiflərlə və, və s. kimi üsullardan istifadə etmək olar. İmamızə Xəbə Rəhmə buyurur, 21-ci günah Əs-Səriqa, 21-ci günah oğrulub. Qalə allah Allah-u Teala buyurur, Yox, algı-satqı haram deyil Lakin dəllallıq Məsələn, bu haqda Məsələn, buyurur Bazara tezə gələn adamın Qarşına çıxıb Yəni, hansı ki, bazar qiymətlərinin səbəri olmayan kəsin Qarşına çıxıb Onun, onun malı, əlinə malı ucuz qiyməti almaq Burada iki fəsəd var Birincisi O kəsin Yəni, bazardan həbəri olmadığına görə ondan ucuz qiymət almaq, ikincisi də insanlar ondan ucuz ala bilərdi. Yəni, ki, bazara çıxıqdan sonra kim səpələ bilərdi? O, ə, alan adam onu təbii ki, dəllaldı, baxa qiymətə tutacaq, cəmatın faydalanmaq, ə, ə, ə, yəni, imkan vermədi. Yəni, bu cür haramlar var. Bən qadağan idi. Yəni, evin bizdə məsələri biri çıxar ki, o biri alınmışı məsəlidir. Bu, ticarət başqa şeydir. Ticarət başqa şeydir, lakin ticarətin bu növü haramdır. Bu növü haramdır, yəni dəllalıq etmək haramdır. Oğurluq haqqında olan başlıq altında İmumidə Həbə Rəhməllə buyurur, 1-ci ayəni, Məhidə surəsinin 38-ci ayəsini gətirir. Anasibayda Allah-ı Svanta buyurur, Və səriq və səriqətu fəqtə'u ədiyəhumə cəzəən bimə kəsəbə nəkələ minə Allah və allah Oğru kişinin və oğru qadının əlini kəsin, etdiyinin əvəzi və Allahdan cəza olaraq. Allah Allah aziz və həkimdir. <gülüyor> Təbii ki, biz bilirik, Quranı, Quran və Quranı Fəyəməsən sünnəsi bəyan edir, açıqlayır. Və bilirik ki, oğrunun əli haradan kəsinməlidir, bu sünnədə bəyan olur, biləkdən. Buxar Umuslu min revat etdiyi hədistə Fəyəməsən buyurur, Lə'anəlləhu səriqə Yəsriqul həblə Fətüqtəiyyədə Buyurur e, Fəyəməsəsələm Allah uğruya lənət etsin Bir ip uğurlayır O ipin səbəbindən əli da bir kəndir uğrayır O kəndirin səbəbindən əli kəsilir e, Bu hədisin Olsun ki Hədis zahiri ilə deyil yəni, Burada məhsəd ipin uğurlanması deyil. Çünki ipin qiyməti 4-də dinara çatmı heç vaxtdır. Başqa hədislərdə gəlib, əl kəsilmək 4-də 1 dinarı ötdükdən sonra olur. Lakin hədisin mənası o halda belədir ki, yəni Allah uğraya lənət etsin, kiçik bir şey uğrayır və onun səbəbindən, yəni çox az dəyərli bir şey uğrayır, onun səbəbindən də əli kəsdir. Lakin bəzi ayəmləri buyurur, onun mənasıyla zahirinə görədir. Və elə iplər var ki, onun dəyəri -də 1 bir dinara çatır. Yəni məsələn buna misal gətirirlər gəmilərin, gəmlərdə istifadə olunan kəndirləri. Yəni o iplər çox qalın, böyük, uzun vəsifə yəni dəyərli, daha böyüklərdir. Olsun ki, yəni dəyərli iplər də vardır, Allah haaram. Lakin yəni məsələn, məqsədi açıq aydındır ki, o ip qəss olsunsa da və qeyri-ip qəss da Ən yəni, çox alçaq bir şey, az bir şey oğurlamaqla oğrunun əli kəsilir və Peyğəmbər sən ona lənət elmişdir. Buxari müslim rivayətidir, başqa bir hədisdə buyurur: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". Əgər Məhəmmədin, yəni Peyğəmbərin özünün qızı Fatimə oğurasaydı, onun əlini kəsərdim. Bu hədis məşhur hədisdir. Buxarının və başqa Buxarının müslimə başqalarının bu hədis. Uzun bir hədisi, bu hədisin bir hissəsini gətirib ilə məzəhəb Allah. Lakin hədis kamilliyi də belədir. Ayşə rədəliyyəllərinə buyurur, Qureyşi məxsumi, yəni məxsum qəbiləsindən olan qadının uğurlu, etdiyi uğurluq onun məsələsi düşündürürdü. Ki, bu məsələdə kim Peyğməsələ yaxınlıq edə bilər? Buyurur, Ənna Qureyşən əhəmmətumul mər'a əl-məxsumiyyə əlləti səraqat, oğluq etmiş qadının işi işi düşündürürdü. Faqalu mən yəkləmü fiha an-nabiy sallallahu və səlləm. ki bu işdə işte kim peyğəmbə həcürrət edər, yəni peyğəmbə səhnə danışa bilər. Və ma e, və men yəcri əleyhi illə Usamə. Və dedilər ki bu işi yalnız Usamə bacara bilər. Hibbun-nabiy sallallahu əleyhi və səlləm, olan Usamə Bilir ki, Usəmə radiyallaha ənhu e, Pəhəməsəmin ən sevimli insanlardan biri idi, hansı ki, onun haqqından Pəhəməsəm dua etmiş ki, ya Rəbbim, ya Allah, mən Usəmən sevirəm, sən də onu sev, deyə dua etmişdi. O, başqa rəvayətlərdə buyurulur ki, o zaman ki, e, məxlumi qadın uğurluq etdi, hər kəs, yəni, baş, yəni ona kəsəcək həddən, hər kəs həycanlandı, hər kəs hiddətləndi, Usəmədən başqa. Çünki Usama Peygəmbərə məhəbbətliisidir, onun yanına gedib, yəni söz deyə biləcək insandır. Və Usama deyidilər ki, o Peygəmbərəmə danışsın, yəni ona Peygəmbərəmə desin ki, həmin məxsumi qadının əlini kəsməyin. Fə kəllə mərsulullah sallallahu əleyhi və səlləm və Usama Peygəmbərəmə danışdı. Fə qal ona cavab verdi. Usama ki, Sən Allahın, yəni, işlərdə, işlərdə Larki, sən Allahın hücudlarından olan bir həddə mi şəfayət edirsən? Yəni, adi işlərdə, dünya işlərdə şəfayət etmək olar. Var ki, sən Allahın hücudlarından olan bir həddə mi şəfayət edirsən? Sənə qamə fəxətəb. Sonra Peyəməsəm fə qalxdı və xütbə verdi. Fəqal, ya eyyuhannəs və dedi, ey insanlar, innəmə dəllə mən kənə qəbləkum, ənəhum kənu idə sərəqəs əşşərif tərəkuhu. Sizdən öncəklərin zələcə düşmə səbəbi o idi ki, onlardan şərəfli birisi oğurluq etdikdə onu tərk edərdilər. Və idə sərə qəddəif fihim əqamu aleyh hədd. Onlardan zəif birisi, yəni şərəfli olmayan, tanınmayan birisi oğurluq etdikdə isə ona hədd kəsərdilər, yəni onun şəri hökmünü verərdilər. Vəymullah, Allaha amd olsun ki, vəym ant növlərindən biridir. Veyimullah لو أن فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده يدها الله أعلم أن محمدين قızı Fatima yani Fatima radiyallahu anha oğurluq edərsə etsəydi Muhammed yani Peygamber sallallahu özünü qəsd edir Muhammed onun əlini kəsərdi. Yəni şəriət hökmlərində baxılmır kimdir, kimin qızıdır və s. Höküm Allahın hökmü hər bir kəs üçün. İndi. Hansı aşağıdakı dəlavət var? E, sonra da həmin qadının, məxsumi qadının əl kəsilir. Nizki, bu e, yəni ki, başqa əlaqətlərdə bu həftə buyrulur. Yəni oğrunun əli kəsmə kəsməsi haqqında dəl var. Və qələ sallallahu əleyhi səlləm la yazni la yazni zani hīn yazni mu'min və la yasriq as-sariq hīn yasriq wa mu'min. Amma lakin təuba el-ma'ruda İmam Buxarinin Əbu Hüreyy radiyallahu aleyhi və vəzidir bu hədisə buyurulur İzina etməz, lakin etdikdən sonra o müəmindir Yəni hədisə davas var, etdiyi anda iman ondan qaldırılır Etdiyi anda, icna anında, həmin günah anında iman ondan qaldırılır Və sonra buyurur, oğurluq etməz, etdi etdikdən sonra o müəmindir əhdsin bəzrlə vasitəsilə başqa yəni günahlar da sıralanır bu rəvətlə buyurulur. Lakin ondan sonra tövbə olmalıdır. Yəni tövbə olarsa imanı qaytar. Lakin bu imanın aralanması haqqında, insanın imanı aralanması və ona qarşısı haqqında ə, alimlər buyururlar. İman insandan uzaq olmur. İnsandan aralansa da iman ondan uzaqlaşmır. Yəni onlar arasında asılıb qalır. Yəni o İslamdan çıxmış sayılmır. Həmin anda da Lakin e, etdiyi o günah bitdikdən sonra iman onun özünə qayıdır. Və yəni etdiyi bu günah, gələk onun halallığını etiqat etməzsə, sahibini kafir etmir. Tədisdə, yəni uğurluğun böyük günah olmasına qərar vardır Həmçinin imam terimizini rəva edib, Şəh Xalabani rəhməllərin səhib buyurduğu hədisdə xuyurulur, Ən-Mənsur, Ən-Hilalibini yəsər, ən bin ibn Qays qal, qalə Resulullah sallallahu aleyhi ve selləm ələ inəmə hünnə ərbə' əllə tüşriku billəh şeyə vələ təqtülün nəfse əlləti hərramallāhi illə bilhəq vələ təznu vələ tüsriqu vələ təsriqu ələ təsriqu ələ təsriqə Meslən buyur Selamet ibn Qaysdan olan bu hadistə Onlar, hakikətən Onlar dörttür, yani H həd hüdud kəsdən günahlar dörddür Və buyurur e, Birincisi, Allaha şərif qoşmayın Allaha heç bir şey şərif qoşmayın Allahın haram etdiyi nəfsi öldürməyin Zina etməyin Və uğurluq etməyin Yəni, bu, uğurluq, bu dörd növ günaha Həd hüdud kəsdir Hansı ki, bəyəməzsən, bu, başqa bir rəvaətlərdə buyurur dedi, e, Buyurur Mənə beyət edin Və bu şeyləri sayır, yəni Allahı şəriq qoşmaqda beyyət edin, cina etməməkdə beyyət edin, uğurluq etməməkdə beyyət edin, ıı, Allahın haram etdiyi nəfsləri öldürməkdə beyyət edin. Yəni, fəhəməsəmə, bu şeylə və bə bəzi rəvatlərdə başqa əlavələr də vardır. Hədistə Açıq Adim ki, uğurluq üçün İslamda, şəriətdə hədd vardır. Hədd yəni, E, cəza hükmü vardır, hansı ki o insanın əlinin kəsilməsi ilə olur. Qadəşşeyx Musannif Əyədəhullah Və lə yənfə əs-səriqə tövbətuhu illə ən yaruddə məsəriqə və inkəni müflisən təxəllələ min sahib ilməyəz İmam-ı Rəhməhullah buyurur Oğruya onun tövbəsi fayda verməz Əgər oğradığı malı geri qaytarmazsa Əgər müflisdirsə, yəni malı yoxdursa, o zaman o kəsdən halalıq istəməzsə. Ona görə alimlər tövbənin şərtlərinə buyurur, əgər tövbə zülmkarlıqladıysa, ki, məsələn, zülm etməklə, o zaman o zülmi, zülm olunmuşa sahibinə etdiyi zülmü qayıtarmamış, onun tövbəsi qəbul olunmaz. Yəni, tövbənin şərtlərindədir ki, əgər zülm onun malını götürməklədirsə, onun malını qayıtarsan. Zülm onun haqlarını tapdalamaksa, taplanmasa olubsa onun haqqlarını qaytarmaqla tövbənin şərti kamil olur. E, əl kəsmək məsələsi, yəni oğruya görə əl kəsmək, təbii ki, şəriətdə onun miqdarı gəlib. Hansı miqdarda əl kəsilir, hansı miqdarda əl kəsmək olmaz? E, Aşar Əd-Dəllahdan rivayət olan bəzi hədisləri buyurur: 3 dirhəmə görə əl kəsilir. 3 dirhəm və ondan yuxarı. Dirhəm e, gümüş puldur. Güm, e, Hanski Peyğəmbərim zamanında e, Yəni işlənilən pullardan, pullardandır Və başqa rəvayətlərdə gəlir 4-də 1 Ayşə Rədənəndən və başqalarından gələn həsərdə buyurulur 4-də dinara Dinar qızıl puldur 4 bir, dinar məbləğindən çatdığı zaman əl kəsir Hədisə görünür Yəni hədisə toqlandığı zaman Ayin olur ki 4-də 1 dinar 3 dirhəmə bərabərdir 4-də 1 dinar 3 dirhəmə Yəni 1 dinar 12 dirhəmə bərabərdir 4-də dinara və 3 dirhəmə görə əl k Həmçin e, bunun öz şəhətləri var. Yəni, var. Öz şəhətləri var, öz şəhətləri daxilindədir. Oğurluq hansı yerdən olmasına baxılır. Oğurluq əgər xəzinəri deyilsə, ona görə əl kəsilmir. Və hər bir şeyin öz xəzinəsi var. Məsələn, maşın xəzinəsi maşın saxlanan qaraclardır. Pulun xəzinəsi cibdir və yaxud da evdə pulun saxlanan yeridir və yaxud e, lakin küşənin ortasına Qoyulmuş, deyək ki, harta qo tərk olunmuş pul onun xəzinəsi deyil. O evdən oğurluq bir keç pulunu aşkarda qoyarsa, onun pulu götürülərsə, o bu işə görə əli kəsilmir. Və s. Hər bir şeyin öz xəzinəsi var. Məsələn, meyvələrin saxlandığı yer meyvələ onun xəzinəsidir. Lakin əgər kimsə çıxarıb yolun ortasına qoyarsa bir malı oradan uğranarsa, buna görə oğurunun əli kəsilmir. Yəni, şəriətdə hər bir şeyin öz şərtləri var. Təbii ki, biz burada onun böyük günah olmasına görə e, Yəni, biz dedik də İmam Zəhb Rəhmənullah Onun böyük günah olmasına görə Lazım olan, ehtiyac olan dəllər gətirir Lakin onun hökmü kəsilməsi üçün Ehtiyac olan dəllər saymadı Çünki məqam onun məqamı deyil Lakin, e, ona görə qeyd etdim ki Kimsə bu hədsləri götürməklə Yalnız bundan kifayətlənməsin Məsələ haqqında bundan kifayətlənməsin e, Məsələ haqqında hökum vermək E, məqamı gələrsə, məsələni tam daha geniş öyrənmək lazımdır. Bundan sonra İmamı Zəhəm Rəhməlullah buyurur 22-ci böyük günə qatıd tariq yol kəsmək. Allah-u əsələ Məyyidə Suresinin 33-cü ayəsində buyurur İnnəmə cəzəu ləziynə yuhəribun Allah və rəsulə və yəsəvnə fil ardı səsədən ən yuqəttəlu əv yusəlləbu او تقطع ايديهم واجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم واذ اوصل ابو يور او qarşı herb müharibə edərlər, onlara qarşı vurusharlar və yaxud da yer üzərində fesad törədirlər Yəni o, e, yol kəsmək təbii ki, fəsad törətməyin içində də yer üzündə fəsad törətməkdən olan işlərdən biri də yol kəsməkdir. Aspanda paq buyurur ki, kim Allah və Rəsuluna qarşı döyüşərlər və yaxud da yol yer üzərində fəsad törədərlər, onların cəzası öldürülmək, çarməha çəkilmək, əlləri və ayaqları çarpac olaraq kəsilmək və yaxud da onlar sürgün olunmaqdır. Bu, onlara bu dünyada olan rüsvaçılık və ahirətdə o keçilərə şiddətli əzab, əzəmətli əzab vardır. Ayə, yer üzərində fəsad görənənlərə e, gezanın tətbiq olmasına açıq aydın dəlidir. Və həmçinin yer üzərində olan fəsadlarını deyir, yol kəsməkdir. İnsanların yolunu kəsmək, onların mallarını əlindən almaq və s. E, İmam Zəhəb Rəhmə Allah buyurur, e, mücərrəd xafatı Əs-səbil huva mörtəkəbülü kəbirə. Sadəcə insanı yolda qorxutmaq, yəni onun qarşını kəsməklə və s. qorxutmaq bu, böyük günahlardandır. Və keyfə ilə əxədəməl və necə olar onun günahı, əgər qarşını kəsdiyi insanın və yaxud da qorxduğu insanın malını əlinə alarsa? Və keyfə ilə xarəcə, əv qəsəl, əv fəalə iddətül kəbəl və necə olar ki, onun qarşısını tutsun yəni yolunu kəssin onu öldürsün malını əlindən alsın və s. bu cür böyük günahları başqa böyük günahlar etsin mə əmə qalibihim aleyhi min tərk-i salət və infaqı mə yəxzunəhu fil xamr və zinə və əhkisəl yol kəsənlər də ümum rəhmə Allah buyurur onlar namazı tərk edənlərdir və zina üçün, içkilər üçün pul xərcləyənlərdir. Yəni, o kəslərin günahları təbii ki, daha çoxdur. Günahlar yığılıqca şiddəti də artır. Bu ayə tətbiq olunur hər bir yer üzərində fəsad körədənlərə. Ona görə, e, alimlərdən bəziləri fəsad olaraq E, nəşə alveri ilə məşğul olanlara bu ayəni tətbiq etmişdilər. Həmsinin insanlara əziyyət verərək öldürmək. E, öldürmək yox, insanları əziyyət verərək öldürmək, sinümkarlıqla öldürmək və s. Bu ayəni tətbiq etmişdilər. Hansı ki, ayda altıda buyur, yer üzərində fəsad görədənlərə və Allaha və Onların Rəsuluna müharibə hərb elan edənlərə çarşı hansı ceza tədvirləri onları öldürmək Çarmıxa çəkmək, əllərini, ayaqlarını çarpaz olaraq kəsmək və e, sürgün etmək. Fəyəmədə <gülüyor> səhəmdən varid olub bu hökmün kəsilməsi. Kim deyir, hansı məsələdədir? Fəyəmədə bu ayəni tətbiq edib. Kimə? <gülüyor> Əhsən. O kəsilər ki, onlar mədiniyə gəlmişlər, özlərinin İslamda olduqlarını göstərmişlər, və xəstəliyyət tutulduqdan sonra, fəyəməsəm, onları... E, zəkat dəvələrinin çobanının yanına göndərdi ki, dedin dəvələrin südünün vəsidiyindən için, təbii ki, bu ədisdə dəlli var, dəvə südünün vəsidiyinin həmin xəstəliklərə dərman olmasına və onlar sağaldıqdan sonra dəvə sahiblərinin, yəni çobanı öldürüdükdən sonra dəvələri də götürüb qaçmışlar və xəbər çatdığı zaman olanın arxısınca dəstə göndərdi, onlar tulduqdan sonra onları ədlərini, ayaqlarını kəsib səhraya atdılar səhraya atdılar və onlar ənəsrə dialaqda dəravət olunur ki, hətta mən onları görürdüm, onlar susu su deyə, yəni torpağı belə yeyiblər. 15 təxminən. E, e, yəni bu ayə təbii ki, yer ucunda fəsahat çörədən hər bir kəsə imam tərəfindən, qaz tərəfindən təsdiq oluna bilər. Bundan sonra İmam Rəxmin Allah buyurur 23-cü böyük günah Əl-Yəmin-ül-ğamud Yalandan yəni Yalanı bilərək dən and içmək Yalanı qəst edərək and içmək Buyurur Qala Abdullah İbn-i Amr Radiyallaha ənhumə Ənə Nəviya s.ə.v Əl-Kəbəyir Əl-İşrafu billəh Və uqqul valideyn və qasın nəvs və yəmin ya qamuz Rəvan-ı İmam Buxarı nə rəvadisi bu hədisdə Abla ibn Amrdan rəvadisi bu hədisdə Fəhəmələsən buyurur Böyük günahlar Allaha şərik qoşmaq ə, Valideynə əziyyət etmək Günahsız insanı öldürmək Həmçinin yalanı qəst edərək Andişməkdir Və imamda həbə yalan, Qamuz sözünə Tərifətə buyurur. Yemin ilğamuz allat yetamad fiha alkazib. Yəni ghamus andı, ramus andı yalanı et. Ta'ammud, yəni qəsd edərək and içməkdir. Yəni etdiyi əməli yalan olduğunu bilərək ona and içməkdir. Li'annaha tağan məsəl halifih ism. Çünki and içən kəs burada günahı bilərək ona özünü salmışdır. Əmmi müsəlmin şunı bəcədilən rəvayət etdirir, hədisdə Peygəmbər məsələn buyurur: Qalaracun, vallahi la yağfirullah li Bir kişi dedi ki, Allaha and olsun ki, Allah falan kəsini bağışlamaz. Yəni Allahın adına, adına and içdi. Fə qala Allahu Allah Subhanahu taala isə buyurdu: Mən zelləzi yetəl etəllə əleyyə inni la axfru O kəs kimdir ki, mənim adımdan an diçir ki, mən filan kəsi bağışlamaq. Fəqəd qəfərtuhu ləh və əhvəhtu əmələk. Mən artıq onu bağışladım və sənin əməllərini də puç etdim, batil etdim. Yani Allahın adından, yalanından an diçən kəs açısında Allah-u buyurdu ki, mən onu bağışladım. Yəni, kim bağışlanmaz buyurulmuşsa və kim an onu Allah-u səlavə buyurur, əməllərini də puç etdim. o məslimin Abu Zarr radiyallahu anhdan Abu Zarr adı kimdir kimdir? Abu Zarr adı ilə məşhurdur bu onun kunyəsidir. Adı Cündub ibn Cunadə. Abu Zarr radiyallahu anh də rivayet etdi hadisdə ki, buyurur: la yukallimuhumullahu yawm al-qiyama və la və la 3 kəs var ki, Allah təala qiyamət günü onlarla danışmaz və onları təzkiya etməz. Və onlara şiddətli əzəb vardır. Əl-müslü əzəb topuqdan aşağı giyinən vəl-mənnən e, mənanlıq edən yəni insanların arasına söz gəzdirən vəl-münfiqü vəl silətəhu bi həlflü kədib yalandan ant öz malını satan yəni bu əyəqətən alıverişlərdə çoxdur e, alıver edəndə öz malını satmaq üçün Allaha ant içirlər Yalandan Allaha and içməklə Öz malını satan kəs Üç kəs kimlərdir? Topuqdan aşağı qiyinəm Nəmməmliq edəm Ticarəti üçün Mal satmaq üçün and içən kəs Nədir ki yalandan? İmam terimizin rəvaat edib Şeyh Xalbani buyurduğu hədistə isə buyurulur Və an anil həsən İbni ubeyd Ubeydullah Ən nəxəi Ən Şəid ibni ubeydə Ənibni Ömer, ənə nəbiyyə sallallahu aleyhü sələm qal Mən hələfə bi qeyri illəh fəqəd kəfər O fəqəd əşrəq İsnədühə alə şartı e, Bu hədisdə buyurulur İbn Ömer'in Abdüla İbn Ömer'in Qəyəməsəminə rəvayət edib bu Kim Allahdan başqasına ant içərsə Artıq küfr etmiş olar Hədisin başqa ləfslərindəsə buyurulur e, Artıq şirk etmiş olar Hədis imam-ı muslimin şərtinə uyğundur Hədisə şeyh Albaniyə səhidiyyə buyurulmuşdur e, Allahdan başqasına ant içmək bilir hükmü nədir? Kiçik şirktir Hükmü Lələ. kiçik şirktir Və kiçik şirkinin bir tərifini bilir ki Kiçik şirklər böyük şirkə aparan hər bir söz Əməl və yaxud da niyyətlərdir Hər bir söz Əməl və niyyətlər kişi, e, böy Böyük şirkə aparan, aparan hər bir e, söz Əməl və niyyətlər Kiçik şirktir Təbii ki, kiçik şif, bəzəndə böyük şif ola bilir. <coughs> İbn-i Məxsud radiyallahu anhətən olunur ki, sözündə doğru olub, Allaha, Allahdan başqasına ant içməkdənsə, mənim üçün daha sevimlidir yalandan Allaha ant içmək. Yalandan Allaha ant içmək mənim üçün daha sevimlidir, yəni kimisə belə etməkdir təbii ki, Sözündə doğru olub Allahdan başqası an içmək. Söz başa düşdür. Çünki yalandan Allahdan içmək böyük günah, yalnız böyük günah Allahdan başqasından an içmək, hətta sözündə doğru ol olsa belə şirkdir, küfürdür. Yəni, müqayisədə günahların böyük, e, yəni, böyük kiçiyinə baxdıqda Allahdan başqasından an içmək daha böyükdür. E, Buxarun Müslümin rəvat etdi, İbn-i Məsud radiyallardan rəvat etdi, həzistə-i səbhəyəmək sən buyurur, Mən hələfə alə yəminin, Ləqtəəbihə məli imrə-i muslimin Ləqəyəlləhu və huvə əleyhə qədbən Kim yalandan Allaha and içərsə ki müsəlmanların malını mənimsəsin qiyamət günü Allahla rastlaşar və Allah ona qəzəblidir Təbii ki, kimə Allah qəzəblənərsə yəni rəhmət etməz qəzəb rəhmətinin əksidir və insanlar cənnətə Allah rəhməti ilə daxil olur Qiyilə Və inkəni şey əniyyəsirəm Peyyəməsəmdən soruşdurlar Hətta çiçik bir şey olsa belə Məsələn buyurdu Və inkənə qadibən minin əraq Hətta əraq Yəni misvaq ağacından Bir çöp olsa belə Bir budaq olsa belə Və səhə Taqlir edir isim Əl həlfü kədibən bərdə asır Və indəl min bərdə rəsul İmam Zəhəb rəhməllah buyur And içmənin Yalandan and içmənin əsr namazından Sonra və Peyğəmbərsəmin minbərinin yanında daha şiddətli olması hədislərdə varid olmuşdur. E, Əsər namazdan sonra and içməyin şiddətli olması Sahih Müslimdə e, varid olub, Sahih Əhliyyətdə, yəni və Peyğəmbərsəmin minbərinin yanında and içmək Əhsə Sünen kitablarına varid olmuşdur. Əbu Davudda İbn Məcəlinin, Əbu Davudun Sünen kitablarında varid olmuşdur. Şeyx Albani bu hadis haqqında səhih buyurmuşdan ki, bir, bir az sonra hədisə toxunaraq Allah üçün ilə. Başqa bir hədisdə Peygəmbər (s.ə.s) buyurur: "Mən hələfə qale fi halfi billah vəl-əzzə fəli yəqul lə iləhə illəllah." Muttəfiqun əleyh. Buxari və Müslim bu hədisdə Peygəmbər buyurur: "Kim ləfə və əzzəyə and içərsə, desin lə iləhə illəllah." Yəni şahadat gətirsin yenidən. Mən hələfə Fə qala fi kim and diserta və andında deyərsə illatu vəl uzza la sabu uzza and olsun yəni bütlərin adlarıdır bunlar la sabu uzza da bütlərin adlarıdır fəliyəqul la ilaha illallah de la ilah deyin yəni şahadat gətirsin. Hədisi Buxari muslih rivayet edib. Buxari muslih rivayet etdiyi başqa Əbu Hüreyrə də rivayet etdiyi hədisdə buyurulur Fərubbəmə səbəqəhü l-lisən ilə, ilə, ilə həlfi bihə fəl-yudəbir biqavlə ilə illa Peyəmbər s.ə.v zamanında bəzi səhabələr İslamda yenidirlər yəni yeni İslamı qəbirtmişlər bəzən dilləri çaşaraq Allahdan başqasına and içərdilər və o zaman tiz lə ilə illa kəlməsi deyərdilər yəni fərqi yoxdur lətə özləyə və başqasına fərqi yoxdur Allahdan başqasına and içən kəs Şəhadət gətirsin <coughs> yəli, Yəni, and içmək caiz Allah'a onun ad və sifətlərinə Allah'ın Ad və sifətlərinə and içmək caizdir Ondan başqasından isə and içmək olmaz Allah çıxantala isə istədiyinə and içər İstədiyinə, yaratdıqlarından İstədiyinə and içər Allah Allah'ın Yəni, haq haqqı var buna, lakin e, bəndələrə məxluqatlara caiz ki Allahdan başqasından and içsin e, Pəhəm Vəsən bir həzisdə buyurur Lə yəhlifu İndə Əbdun e, ində e, hədəl minbər alə yəminin atimə və lə vələ sivakin illə vəcibət ləhun nâf Əbu Davudun İcməcənin Əcəbir ibn, e, ibn Abdullahan və İmam Əhmədin rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur Heç kəs mənim minbərimin yanında yalanan Allaha and içməsin. Hətta bir misbaka olsa belə. Əgər edərsə, yəni yalanla and içərsin minbərməyanda artıq Allah ona cəhənnəmi vacib edər. Yəni, e, hədissdə açıq adın dəvət vardır ki, müəyyən yerlərdə and içmək, yalanla and içmək başqa yerlərdə olandan daha şiddətlidir. Necə ki, e, imam-ı Zəhvə Rəhmə qeyd etdi, əsr namazından sonra, yəni müəyyən zamanlarda və həmçinin e, bəsə minmərin yanda, yəni müəyyən yerlərdə anıçmək daha şiddətlidir. Və bu qədər Subhanəq Allahı, bir həmlə əşədənlə